Yeah. Um. Det var picknick på ängen. Brun Elisa hade gjort härlig sallad och ungarna sörplade Nina Kanins goda morotssaft. I buskarna gömde sig fixarsorkarna, smyger och spisser. De tänkte att de kanske kunde sno åt sig något av det goda. Minihopp kan aldrig sitta still utan hoppade omkring som vanligt och rätt som det var landade han på spisser. Vad smyger ni buskarna för, sa Bamse Kom fram så får ni sallad och saft Nu kom Skalman också Han hade ett papper i handen Vad är det? Undrade lille Skutt En karta som jag fick av en snäll gammal häxa för länge, länge sedan Långt innan jag kom hit till kullarna Den talar om var lyckans dörr finns, sa Skalman Den skulle jag vilja öppna, tänkte lille skutt. Där finns säkert härliga morötter. Bamse tänkte sig just ingenting utom att det måste vara något jättefint. Kartan är intressant, sa skalman. När ger vi oss iväg? Nu, sa Bamse. Ja, med en gång, sa lille skutt som annars inte gärna kastar sig in i okända äventyr. I morgon, sa Skalman. Jag måste se över ballongen. Vem har skjartan? Ingen hade den. Den var borta. Och det var sorkarna också. De har sprungit till Krösesork med den, sa lille skutt. Usch, då försöker han också. Usch, oh, oh, oh, oh, jag vågar nog inte följa med. Det ordnar sig att ta med under honung, sa Bamse. Men tänk om han kommer först till lyckans dörr, då tar han vad som finns innanför den, sa lille skutt. "Ja, låt honom göra det", sa Skalman och kastade en blick mot Brömme Hon förstod den blicken, log hemlighetsfullt och sa: "Åh, ni, det här är verkligen något för grabbar." Det där. Det är bara skräp, sa Krösus sorg när smyger och spiser kom med kartan. Men ni får i alla fall vara sin krona för besvärt. Tack snälla, Krösus, sa Smyger. Tack gode, Krösus, sa Spiser. Gå, sa Krösus. När han blev ensam tysta han kartan. Bakom lyckans dörr finns säkert mer guld än jag har i mitt kassavalv, tänkte han. Jag måste komma dit först. Han skyndade till sitt eget flygfält, där hans eget lilla snabba flygplan alltid står klart för start. Vart ska vi? frågade pilot Sork. Bred dig inte om det, sa Krösus. Hur ska jag då kunna flyga dit du vill? undrade pilot Sork. På den här kartan står inga namn, bara åt vilket håll och hur långt, sa Krösus. Ja, det var ju enkelt, sa pilot Sork och så flög de iväg. Skalman minns allt han sett, så det var inget problem att kartan var borta. Bamse och Lilleskutt hjälpte till med att göra i ordning ballongen, som de inte förstod sig på, men Skalman sa vad de skulle göra. Ett flygplan hördes. Det är Krösses sorgsplan, sa Bamse. Nu kommer han först till lyckans dörr, sa Lilleskutt. Vad så ska vi göra? Låt honom flyga, sa Skalman Det här går inte, vi är snart vid Nordpolen och det är nästan tomt i tankarna Hur ska vi komma tillbaka, undrade pilot Sork. Kommer vi till lyckans dörr, ordnar sig allt, sa Krösus med guld i sina tankar och inget annat Brutt, brutt, brutt, sa det motorn Vill du störta eller landa, undrade pilot Sork. Han landade utan att vänta på svar. De tittade ut. Inte fanns där någon lyckans dörr- men isbjörnar glodde på dem och slickade sig om munnen. Nästa dag var ballongen klar- och Bamse, Skutt och Skalman gav sig iväg. De hade inte hunnit långt förrän Skalmans mat- och sovklocka ringde. Tid för bananer och äpplen- sa Skalman och tog fram det ur skadet. De åt, men Lille Skutt var fortfarande ängslig. Kröses hork är där långt för oss, och han. Nej, lugna dig, avbröt Skalman. Nej, han vet inte vad den snälla gamla häxan berättade för mig. Allt på kartan är tvärtom. Vad då tvärtom, undrade Bamse. Man ska åka precis åt andra hållet. De har det nog skönt där uppe vid Nordpolen. Hoppsan, nu ringer klockan igen. Dags att sova, sa Skalman. Somna inte, var lille skutt. Vi kan inte sköta alla knappar och spakar, sa Bamse. Nej, låt bli dem. Ballongen är automatiskt inställd att flyga dit vi ska, sa Skalman. Och somnade. Skalman har koll på allt Vi kan också ta en tupplus av Bamse Och somnade, bums Lille Skutt knep ihop ögonen hårt för att också somna Det var otäckt att vara ensam vaken Fast ju mer han knep Desto svårare hade han att somna Även om Skalman vet det mesta Så kan han ju inte veta allt Han visste förstås inte Att pilot sork hade listat ut Att kartan skulle läsas tvärtom Varför kom du inte på det innan vi startade, fräste Krösus. Var glad att jag kom på det nu innan isbjörnarna slår in rutorna och äter upp oss, sa pilot Sork. och satte sig vid radion och kallade på hjälp. Hjälpen kom snabbt och blev dyr, men Krösus Sork kan ju betala hur mycket som helst, även om man tycker att allting mer än ingenting är för dyrt. Så när ballongen med Bamse, Lille Skutt och Skalman flög in över Sphinxen och pyramiderna Visste inte ens skalman att de inte var först Kröses Sorks flygplan landade i bergig öken väster om floden Nilen i Afrika Här finns ju bara sten och sand Vad ska vi göra här? skrek han ilsket Inte vet jag, sa pilot Sork Jag flög efter din karta Du flög tvärtom och så kom vi hit Det är väl inte bättre än Nordpolen fräste Krösus. Här finns inga isbjörnar i alla fall, sa pilot Sork. Och där kommer ballongen med Bamse, Lilleskutt och Skalman. Mm, vi gömmer oss och ser om de hittar lyckans dörr, sa Krösus. Vad var det för konstiga krömmelurer på kartan? undrade Bamse. Nej, inte konstigt, inga krömmelurer, en farao kartusch, sa skalman och förklarade hastigt vad det är att det är en slags utsmyckning Det är en sådan vi ska leta efter här sa han. Bams och Lilleskutt tittade sig omkring med stora ögon men precis som Krösus såg de bara sand och sten Man ska inte stirra hur som helst, sa skalman Lyfte ena ögonlocket lite högre än det andra och fann genast kartuschen Den var mycket liten och satt på ett stort stenblock. Ingen hade sett den på flera tusen år. Eh, bamse, sa skalman, och lät riktigt högtidlig som om man skulle hålla tal på ett fin kalas. Fast det gör han ju aldrig. Eh, ladda dig med dunderhånen och flytta eh, stenblocket. Vi har funnit en orörd faraograv. Uh, så otäckt! Tänkte lille skutt. En graf med döingar som kanske spökar. Han vet att det inte finns spöken men han är rädd för dem i alla fall. Bamse åt några klickar dunderhonung och rullade undan stenen. Den var tung. Puh, sa han. Där gick all min dunderkraft men jag har ju mer honung. Skalman tog tre lyktor ur skalet och så gick de in och tittade på de märkliga väggmålningarna. Skalman var ivrigast och snart långt före sina kompisar. Lille Skutt kom tveksamt sist. Plötsligt hördes ett brak bakom dem. Stenblocket hade rullat tillbaka framför ingången som nu var en stängt utgång. Jag tar en klickt underhonung till när vi ska ut. Inga problem. Men så kom han att tänka på en sak. – Burken står utanför och vi är här inne. Hur ska vi då? Kröse Sork och Pilotsork såg stenblocket rulla tillbaka framför ingången. De såg också att Bamse hade glömt burken med underhållning. Mm, nu kommer de aldrig ut med skatten och jag får ingen chans att snoden, den Tänkte Krösus förargad och sa kort till pilot Sork Vi åker hem På vägen hem blev han plötsligt elakt, förtjust Ingen dunderladdad bamse och ingen retsmart skalman Kan nu hindra mina gamla planer Jag ska bygga en golfbana för de rika på kullarna Där deras fåniga hus ligger Det ska kosta mycket pengar att spela där Och jag blir ännu rikare sa han Men de som bor där, var ska de ta vägen? Undrar Pilotsork ah, De kan flytta till några gamla kåkar som jag har i stan Så tjänar jag lite pengar på det också Lyckans dörr har visst öppnats för mig ändå Den enda Krösus tycker om är sig själv. Han blundade och njöt av sina tankar. Snälla Bamse, knuffa undan stenblocket så, så vi vet att det kommer ut någon gång. Bad lille skutt. Ja, man kan ju alltid försöka, sa Bamse och tog i av alla krafter. Stenblocket rubbade sig inte en millimeter. Vi är nog fast här för alltid, sa Bamse. Och lille Skutt började gråta. Skalman hörde inte på sina vänner. Långt in i gångarna studerade han väggmålningar och annat. Mycket intressant, mycket intressant, mumlade han för sig själv gång på gång. Så ropade han till dem. Kom och titta, på den här urnan står det Lyckans dörr. Kan du läsa de krömmelurerna också? Frågade Bamse. Eh, självklart. Det är vanliga hieroglyfer. sa Skalman och lyfte urnans lock. Tre stora ormar ringlade ut. Det är mycket giftig typ. En till oss var. Fy! sa Skalman. Då svimmade lille skutt. Skalman tog en tub dunderhonung ur skalet. Varför sa du inte att du har den med dig, sa Bamse. Hit med tuben, fort. <skratt> nej, nej, det är inte till dig ännu. Mot ormbett hjälper det inte att vara stark, sa skalman och klämde till om tuben. Tre klickar honung får ut. Och skalman är ju bra på att skjuta prick. De giftiga ormarna fick var sin klick i munnen. Bamse blir stark av dönderhånung och andra får ont i magen i tre dagar. Nu var ormarna upptagna av att ha ont i magen. Finns det kvar i tuben till mig, undrar Bamse. Ja, nu klarar vi oss ifrån det här också, sa Skalman. Men det var visst inte slut ännu, för när lille skutt vaknade var Bamse och Skalman borta, och tre otrevliga figurer stod framför honom. Men det var inte så farligt som Lille Skutt trodde, för han drömde bara. När skalman tog en slang ur skalet och sprutade vatten på honom kvicknade han till. I urnan låg en ny karta. Den visar nästan väg som vi ska åka, sa skalman. Kommer vi till Lyckans dörr då, eller är det en karta till, muttrade Bamse. Vi får se, sa skalman. Usch, ja suckade Lille Skutt. Bamse åt dunderhonung- och petade bort den stora stenen- med ett finger. Skalman ställde in den automatiska styrningen- ballongen svevade iväg- och han och Bamse somnade. Lille Skutt låg och tittade mot stjärnorna- tills det ljusnade. Det blir fort morgon när man far österut. Om jag vågade skulle jag kika ut- och se vad vi är- Men det vågar jag inte tänka. han Då sänkte sig ballongen Ner Mellan djungelns träd Lille skutt Skulle precis väcka Bamse Skalman kan ju ingen väcka När ett randigt huvud Tittade in i ballongkorgen Det var en stor tiger Som såg på honom Och slickade sig om munnen Jag drömmer Jag drömmer Sa han till sig själv och blundade hårt Men det gjorde han inte När han tittade igen var visserligen tigen borta Skrämd av en stor elefant Men istället lyfte elefanten honom i öronen Hjälp! skrek lille skutt Bamse åt dunderhonung igen Och kastade upp elefanten i luften Och då släppte han lille skutt Elefanten lunkade iväg Det var en otäck liten rackare den hade mött Måste han inte stanna kvar i ungen. Tigen slank också snabbt iväg Skalman vaknade. Vad gör vi här? Hur kom vi hit? undrade han Vet inte du det? sa Bamse Hur ska vi då veta? skrek Lille Skutt Skalman tittade på den automatiska inställningen Någon av er har kommit åt en knapp Det ändrar jag lätt De flög över Indiska oceanen till Australien och landade vid en berömd röd klippa som är stor som ett berg. Den heter Aes Rock. Eh, enligt kartan ska det vi söker finnas utanför klippan och eh, här avbröt skalman av ett nytt skrik från lille skutt. En känguru hade stoppat honom i pungen och hoppade bort med honom. Skalman tog en lasso ur skalet och kastade den kring känguruns svans. Bamse drog tillbaka kängurun som blev röskigt arg. Den hoppade på skalman, men skalman drog in sig i sitt skal. Och skalmans skal är hårt, så den kängurun hoppar nog inte på någon på länge. Nu får du vara känguru, sa skalman till lille skutt. Nej tack, jag har alltid varit kanin och det vill jag fortsätta med. –sa Lilleskutt, och undrade varför han skulle med på den här resan. Han råkade ju bara illa ut. –Det vi söker finns högt uppe på den där klippan. –Bara du kan hoppa så högt och hämta det, sa Skalman. –Tur att du är med, sa Bamse. Lilleskutt kände sig lite stolt och hoppade. Mitt i hoppet kom han att tänka på att det kanske fanns något otäckt där uppe. Men nu var det för sent att ångra sig. Här är bara en stor sten, ropade han. Rulla undan den, sa Skalman. Åh oh nej, en konstig karta är här också. Så tjatigt, muttrade lille Skutt, men tänkte sedan. Kartor bits i alla fall inte. Han hoppade ner. Skalman tittade på kartan och sa. Den visar tredje och sista vägen till lyckans dörr. –Äntligen, sa Bamse. –Ja, äntligen, suckade lille skutt. Så bad det iväg igen. Skalmans ballong flyger snabbt och den här gången flög den också länge, länge. Skalmans mat- och sovklocka ringde flera gånger och skalman åt och sov som vanligt. Men Bamse och lille skutt kunde varken sova eller äta av spänning. Äntligen skulle de få veta vad som fanns bakom lyckans dörr. Men det här var ju konstigt. Där låg Höga berget med gamla farmors hus. Där var vargens skog och alla de små kullarna med de andra husen. Finns den där dörren här i närheten, frågade Bamse. Det är närmare än du tror, sa Skalman. Varför får vi då ut på alla hemskheter? Grumsade Lille Skutt Ja, äventyr är väl roliga, sa Skalman Lille Skutt sa inte vad han tänkte om det Krösus Sork satt på sitt kontor Och planerade den där golfbanan Som han skulle bygga på kullarna Han rökte nöjd på en stor cigarr Men satte den i halsen När han såg ut genom fönstret Där flög ballongen De är tillbaka. Allt det här är förstört, tänkte han rasande och rev sönder sina ritningar. Men de hittade kanske skatten. Han skyndade ner till sin bil och kom fram till ängen samtidigt som ballongen landade. Ja, smyger efter dem och lyssnar, tänkte han. De stod utanför Bamses dörr. Här, sa skalman. Det är ju min egen dörr, sa Bamse. Öppna den. Bamse öppnade. Innanför stod Brummelisa och ungarna. De kramade om honom och hälsade honom välkommen. Nu förstår jag, sa Bamse. Du gör framsteg, sa skalman. Brömmelisa förstod hela tiden. Lille Skutt sprang ivrigt därifrån. Snart öppnar han också sin lyckasdörr och förstår, sa Skalman. Men du då, Skalman, när du öppnar din dörr finns det ingen där, sa Bamse. En lycka är inte något enhetligt definierat begrepp, sa Skalman. Av det förstod Bamse ingenting. Men han var lika lycklig för det. Krösusork. Han förstod mindre än ingenting. Skalman gick hem. När han hade öppnat sin dörr stannade han ett ögonblick på tröskeln och log.